Salmul 211 De iubire și preaservire a Domnului cel tare și puternic. Aleluia, славаție Domnul cel tare și puternic, cel care prin Duhul tăriei tale cerul sufletului nostru l-a întocmit. Aleluia, славаție Domnul cel tare și puternic, cel care prin Duhul tăriei tale gândul, cuvântul și fapta noastră a zidit. Aleluia, славаție Domnul cel tare și puternic, cel care prin Duhul tăriei tale de apele Duhului lumesc ne-ai dispărțit. Aleluia, slavăție Domnul cel tare și puternic, cel care prin Duhul Cunoștinței, mintea, inima și sufletul nostru le a întocmit. Aleluia, slavăție Domnul cel tare și puternic, cel care prin Duhul Cunoștinței, în izvoare de apă vie pentru frații noștri, ne i rânduit. Aleluia, slavăție, Domnul cel tare și puternic, cel care prin Duhul Cunoștinței, Lumina și sabia cuvântului, drept limbă, ne-ai dăruit. Aleluia, slavăție, Domnul cel tare și puternic, cel care, prin Duhul cunoștinței tale, coiful gândului Domnului Isus în mintea, inima și sufletul nostru, ai pecetuit. Aleluia, slavăție, Domnul cel tare și puternic, cel care, prin Duhul cunoștinței, cu adevărul tău ne-ai încins și cu şi-a dreptății tale, ne-ai obișnuit. Aleluia slavă ție, Domnul cel tare și puternic, cel care, prin Duhul cunoștinței, cu pavăza credinței, tăria nădejdei și fulgerul iubirii ne-ai binecuvântat, ne și ne-ai întărit. Aleluia slavăție Domnul cel tare și puternic, cel care, prin Duhul tăriei biserica ta, din sufletele noastre i-a și a puterii iadului le biruit.